Megmozdul a kis tér Láttatok már halat, amint a hálóból a szárazra vetik? A szilárd földön van, a levegőben, neki csupa idegen elember. Eleinte dobálja magát, úszáshoz szokott izmaival a levegőben úszni akar, de oldalt esik, vergődése mind lassúbb lett, és már csak mozdulatlanul lélegzik. Így érezte magát Piki a múzeum kert nélkül. Tíz órakor hazajött az iskolából, leült a konyhába, elővette az utolsó mohikánt. Olvasni akart, de fülében ott csengett a fiúk csata kiáltása. Érezte, hogy most fel versenyfutásra egyik saroktól a másikig, most ugranak a hátsó zárt nagy kapó előtt lévő két kövön, most vesznek ki rabló pandúrra. Nélküle éli a muzi gyönyörű életét, most, hogy ő nincs ott, fél lábon Huber a legjobb ugró. Most, hogy ő nincs ott, a petőfisták bátran mernek hadat üzenni a muzinak. Nincs ott piki, akitől félni kell. És becsapta a könyvet. Egy óvatlan pillanatban kisúrrant az utcára. Csak 356 lépés egyszer kiszámította, és a muziban van. De nem mehet. Édesanyja megtiltotta. De ha anyjától mehetne is, ott a duplex, elűzi, elkergeti. Lehajolt, szomorú fejjel a kistér felé indult hát. A lába vitte, nem a szíve. S a láb milyen lassan megy, ha nem mozgatja a szív. Ment, mendegélt, állt, áldogált. Vagy egy fél óráig állt az utcán a Nemzeti Tornacsarnok vívótermének nyitott ablaka előtt, s nézte, hogy a fehér szakálas öreg keresztesi, hogy egy sertehajú kövér hangos szavú férfival. A kövér levette vívómaszkját. Megismerte arcáról, eleget látta a borszemjankóban, a bolondistokban. Szilágyi Dezső, a híres képviselő. De mit bánja ő az egész képviselőházat? Keresztesit. Menjen-e a kis térre, vagy ne menjen. Legyen-e árulója a muzinak, s álljon-e a táborába. Magas, szőke fiú volt ez a Kottasz. Az arca egy kicsit szeplős, csak kiálló, hosszú haja belelógott a homlokába. Trikóinget, pantalót hordott, és mezít lábjárt. Ő volt a csibészek kapitánya. A muzi csapatja ugyancsak trikóinget viselt, de rövid nadrágos volt, és mindegyiknek volt cipője. Igaz, hogy a legtöbb cipő orrát sárga rész fötte, nehogy a köveken ledörzsölődjék a bőr. A kistériak a muzikosokkal csak ütközetek idején találkoztak, amikor életre halára mérték össze erejüket. Ilyenkor a vezér fehérzászlós hírnökökkel jelent meg az ellenség táborában, s kihívta őket. Fej vagy írás döntötte el, hogy hol legyen a harc. A muziban -e, vagy a kistéren? Piki már kétszer volt hírnök, s az idősebb Huberrel vitte végig az zászlót, az ágra kötözött zsebkendőt, az Eszterházi, a Múzeum és az Ősz utcának is Ma térig. Ma Mixát -térnek hívják. Ott már várta őket a csibészek csapata. Sorukból kivált Kottasz és Nemes, és megkezdődött a tanácskozás. Megvizsgálták és mérlegelték, hogy elég súlyos -e a sértés, amely az egyik vagy másik tábort érte. Aztán döntött a fej vagy az írás és kitűzték az ütközet helyét és idejét. De most Piki egyedül és zászló nélkül sonfordált a kistérre. Ment, megállott a lovarda hátsó kerítésénél. Úgy nézte, hogy vezetik a lovászok a lovakat. Megállott Buzánszki kirakata előtt. Már csak egy lépés, és ott a kistér. A csibészek éppen lahoz métáztak. Most vettek ki. 1930 gyerekei. Hallottatok-e róla, hogy mi az a lauf vagy magyarosabban Longaméta. Te csak azt tudjátok, hogy mi a dribli, mi a gól, az offside, a falt, a touch, a tizenegyes, de semmit sem hallottatok a métáról, a mátorról, a helyettes mátorról, a stukkolásról, a kutyosokról, a levattáról. Pedig hajdam 35-40 év előtt, de letudta ezt minden pesti gyerek. A játszók kétfelé oszlottak. Mindegyik pártnak volt egy kapitánya, az egyiké a kottasz, a másiké nemes. A kapitányok vettek ki, azaz válogatták maguk köré a jó játékosokat. Sok minden kellett ahhoz, hogy valaki jó játékos legyen. Futni kellett tudni, jó ütőnek kellett lenni, jó dobónak és jó stukkolónak. De várjunk, várjunk, nehéz ezt így egyszerre megmagyarázni. Piki csak át a sarkon és nézte. Kottász és Nemes a levattán vett ki. A levatta kerekre hengerelt, a fogójánál karcsúbb, az ütőjénél kisé hasasabb, vagy 60-80 cm hosszú volt. Kottász alsó végénél megfogta, s haránt függőlegesen feldobta a levegőbe. Nemes elkapta, lehetőleg a mélypontján, hogy minél több hely maradjon a tenyértevésre. Mert ahol Nemes elkapta, ott erősen megmarkolta. Kottász kezével Nemes keze felett fogta át a levattát. Kottáz keze fölött nemes bal keze fogott. A fölé kottáz bal keze. Most alulról felkapaszkodott nemes jobb keze, és így végig a levattán, mintha a két kapitány felmászott volna. Akinek a keze legfelül került, az választhatott elsőnek. De erősen kellett fogni a felső csücsként tartott levattát, mert a másik fél mutató háromszor ráüthetett. S ha ez nem esett ki a kézből, akkor gilt volt. Akkor megkezdődhetett a kivevés. A szerencse Kottásznak kedvezett. Ő válogatott. Tizenegyen voltak összesen. Így nem oszlottak két egyenlő táborra, s az egyik félnek, ahol öten maradtak, C.K.-val kellett volna játszani. A céka pótolta a hatodikat. Ekkor jelent meg lassú léptekkel Piki. Megállt és szótlanul nézett. Ismerte a kistér, és amint nadrág zsebbe dugott kézzel megállott, összesúgtak a fiúk. Mit akarhat itt? Majd Kottász megtudja, Hoho, -ho, nem kell céka! – szólt hangosan kottasz, és bal szemével nemesre hunyorított. – Akarsz játszani? – fordult Piki felé. Csend volt. A muzi legjobb stukkolójáról volt szó, és amelyik párt megkapja, az már félig bent volt. Mert a játékban nagyon fontos volt, hogy ki van bent, és ki van kint. – Jó! – felelt röviden Piki, de hangja halk volt és fátyolozott, mert érezte, hogy árulást követel a múzi ellen, amikor a mezitlábas csibészekkel játszik. Micsoda más volt a méta a széles Eszterházi utcában, ahol egész a Sándor utcáig lehetett kifutni. Milyen bátor volt a Huber, és milyen büszkén lehetett rohanni, amikor a rács mögül Bartos Elza nézte a futást. Hát, pikét választjuk, mondta Kottasz, és Piki vállára tette a kezét. Ő a legjobb stukkoló. Így hatan kerültek egy-egy csoportba. Most fej vagy írással eldöntötték, hogy ki van kint és ki van bent. Nemesék voltak bent. Ők ütöttek. Most pedig figyeljetek, mert kezdődik a játék. Kimérnek 40 lépés távolságot. A negyvenedik lépésnél van a méta. Oda kell futni az ütőknek, hogy onnan visszakerüljenek a kiindulási pontra a házba. Akik a házban vannak, azok vannak bent. Az az egyik fél. A másik fél pedig a kutyusok kintlévő csoportja, s legfőbb emberük a stukkoló. A kintlévők lévők közül kerül ki az adogató is. Most pedig, hogy mindent megértsetek, csak egy rajz segít. A keresztek jelzik a bent lévők csapatát, a körök a kintlévőket. lévőket. Az adogató a kis, keményre fonott labdát a levegőbe dobja, nem nagyon magasra, nem nagyon alacsonyra, s a keresztes a levattával a labdára suhin, És igyekszik minél messzebb ütni, hogy míg a labda száll és a kutyus a stukkolónak dobja, ő már kint legyen a métán. Ha a labda hamarabb kerül a stukkolóhoz, s eltalálta a futót, az egyes csapatok helyet cserélnek. A bent lévők kerülnek ki. Három adogatást szabad egy keresztesnek kivárni, a harmadikra ütni kell, s ha nem talál, oldaltál, és vár egy szabadító nagy ütésre, hogy kifuthasson és visszaszaladhasson. A legjobb ütő üt legutójára, ez hármat üthet, tehát kilenc adogatást várhat ki. Ennek a neve Mátor, s a helyettese a helyettes Mátor. Nemes volt a Mátor, s a másik párton Kottasz az adogató és Piki a stukkoló. Lehet, mert piki állott stukra, lehet, mert se üldözte őket, egy nemes párt is sem tudott kifutni, míg a mátor nem ütött. Kottasz adogatott. Előbb csókra nyújtotta a labdát, ami annyit jelentett, hogy nemes egy levattával megérintette, mielőtt a valódi adogatás történt. Most kisé feldobta Kottasz a labdát, nemes levattára lendült, s a labda messzerepült, túl a legkívül álló kutyuson. A keresztesek vidáman futottak a métába, még mielőtt a kutyus pikihez juttatta volna a labdát. Következett Nemes második ütése, hogy behozza a fiúkat és a helyettes mátort. Ez az ütés is nagyszerűen sikerült. Most a harmadik ütés következett. Nemes mester fogása. Olyan messzire ütni a labdát, hogy ő maga ki- és visszafuthasson. Ez se a muziban, se a petőfitéren senki sem tudta utána csinálni de most Piki nélkül számított. A labda repült, Piki kifutott a legszélső kutyusig, elkapta a labdát, amikor Nemes már visszafelé úton volt, és már majdnem beért a házba, stukkolt. Ki lesz az ügyesebb? Nemese vagy Piki labdája? Még csak egy lépés, de nem lehetett megtenni. Piki labdája fejes talált. Éppen a ház előtt. Már bent voltam, ordította sápattan Nemes. Még kint voltál, halsogott Kottász és a kutyusok csoportja. A kistér forrongott és izzott. Így még senki sem stukkott. Kottász átölelte pikit. Maradj itt! Ne menj vissza a múziba! Legyél kistéri! Felfogtátok-e, hogy mit jelentett ez a szó? Kistéri! Hogy lépjen be a szabad csibészek csoportjába, akik nem ismernek el más rendet csak a magukét, akik iskula kerülök. akik horgászni mennek a ellenföldi holduna ágra, akik a katonabandát a nágebájtól felkísérik a várik, akik délelőtt a piacon segítik a nehéz kosarakat cipelni, akik májustól októberig nem hordanak cipőt, s minden ruhájuk egy nadrág, egy hózentráger és egy trikóink. Zsebükben bicska van és kő, felszedik a cigarettavégeket, és az összegyűjtött dohányból új cigarettát sodornak, s körbeülve egymásnak adják, s lassú cúgokkal merre szívják. Félelmetes és vadnép a csibészek csapata, és most a vezér, a hosszú nadrágos kottász felszólítja Pikit, hogy csapjon fel. Nagy megtiszteltetés, ritka alkalom. Példa még alig volt rá. Piki már ingadozott. Távoli lehetőségek derengtek benne. Többé nem jár iskolába, nem megy haza, a Margit híd alatt fog lakni, s ő lesz kottász helyettese. Kicsi neki a múzeumkert. Az övé lesz egész Pest, a fatértől a Garibaldiig. Vasárnap forgatni fogja a ligetben a ringlispirt, s délelőtt, a zöld előtt a füvön fog heverészni, ahol a hintások kártyáznak. A szabad Pest körvonalait ismerte, s tudta, hogy mindez az övé, ha csibésznek esküzik. Muzisból nem lehet kis téri – vágott közbe nemes. Tűz a tűzzel, víz a vízzel. – Muzisból nem lehet kis téri – zúgta a többi tíz is. Aki cipőt hord, az nem mezít lábas, dünnyögte a félszemű kácser, a legnagyobb verekedő. De ha én parancsolom, kiáltott fel Kottasz. Nem kell, nem kell, lázongott a kis csapat. Nem kell idegen. Kottasz egy pillanat alatt átlátta a helyzetet. Vezéri méltóságát nem érdemes kockáztatni egy mozis miatt. Jó, mondta végül. – Gondolkozzunk, és holnap jelentkezz újra. – Hogy én jelentkezzem? hencegett Piki. – Nem. Ti hittatok engem. Nem ti engem? Örüljetek, a szóba veletek, csibészek. A legmélyebb megvetése lejtette ki ezt a szót. – Sérteni akartál? kérdezte kihívóan Kottasz, aki érezte, hogy most már a maga tekintélyét kell megvédeni. Valahogy jóvá kell tenni azt, hogy maguk közé hívta a muzist. Legokosabb, ha rögtön támadásba megy át. – Sérteni akartál? – kérdezte újra kihívó arccal, s halkan sziszette. – Brustfleck. Ez azt jelentette, vigyáz, mert mell beváglak. Piki agyán óriási gondolat futott át. Itt a pillanat, hogy a muzi visszhangozzék a nevétől. Ha ki is van tiltva, mégis róla fognak beszélni. Jobban ezek közül nála senki sem fut. Innen hazáig öt perc. – Brust Fleck! – kérdezte hátrahajolva, és a következő pillanatban teljes erejével pofonvágta kottázt. Halálos csend, döbbenetes dermedés. A kistéri sereg lélegzete megállott. Erre még nem volt eset. Egy muzis egyedül átmerészkedik, és szemtől szemben állva megütik kottázt. A nagy kottász felhördült, pikének akart ugrani, de Piki, mint a nyúl, elugrott, és rohant végig az ősz utcán. Utána tizenegy csibész. Legközelebb hozzá nemes. Ez volt a vadhajza. Lábújhegyen előre dülve rohantak, két méter távolság se volt közöttük. A többi messze elmaradt mögöttük, csak ordításuk hallatszott oda. A járókelők megállottak, egy gyümölcsös kofa ilyettében kiejtette kezéből a literest. Most Piki nagyot gondolt. Futás közben nemes előtt hirtelen legugolt, nemes keresztül esett rajta, nagyot bukfencezett, spiki nevetve továbbszaladt. Elérte a kaput, ott megfordult, és harsányan kiáltott. Csibészek, éljen a muzi! És be, és fel az emeletre. A csibészek pedig megálltak a kapu előtt. Körülvették a házat, tanácskoztak, dű és elkeseredés forrod bennük, és mint a sakálok ordítoztak egyszerre kórusban. – Gyere ki, Piki, ha mersz! Gyere, Piki! Gyere, Piki! Piki megállott a gangon. Előtte a nagy udvar, a távolban a sötétlő kapóaj. Azon túl az utca, az utcán túl a muzi, amelynek híréért ő most feláldozta szabadságát. Mert a csibészek most nem mennek el a kapu elől. Kiáltásuk behallatszott az udvarra, s vadózugták. – Gyere ki, Piki, ha mersz! Gyáva, Piki! Gyáva, Piki! Gyere, ha mersz! De Piki nem ment. Lassan kifújta magát, és benyitott a konyhába. – Hol voltál? – kérdezte vésztjóslóan édesanyja. – A múzeum kertben? – Nem – felelte Piki. – Megígértem, hogy oda többé nem megyek. S hogy elterelje magáról a figyelmet, bement a szobába, és elővette bőrharisnya történetét. Kivitte a konyhába, feltérdelt egy székre, és úgy tett, mintha olvasna. Pedig a múzira gondolt az ütközetre, amely elmaradhatatlan. A kistér és a muzi meg fog ütközni, és hogy ő ne legyen ott, az lehetetlen. Hogy többi a muziba ne menjen, az lehetetlen. Hogy a nagynapon a törzset cserben hagyja. Az ajka akaratlanul is megmozdult. Mit mondasz? kérdezte az anyja. És Piki hangosan olvasta a könyvből. Életemet és véremet áldozom fel a törzsért.